Затикали щілини присмоленим клоччям і пускали на воду. Тут, на березі, були позабивані кілки, до яких прив'язували чайки мотузками. В той час почали татарські чабани виганяти свої стада в степ на пашу. Вони помітили незвичайну для них річ і почали під'їжджати ближче та пильно придивлятися. Та все ж держалися. А коли Тарас хотів до них підійти та поговорити – вони якомога швидше завертали коні і втікали в степ. «Вони нас, Лебонь, не будуть зачіпати», – обізвався Тарас. «Не можна їм довіряти», – сказав Турок. «То декуни, я в тому певний, що вони роздивляються, як би нас добути. Це ж чисті розбишаки. Тепер навіть небезпечно посилати людей на лови, їх половлять на аркан». Думка Турка показалася незабаром правдивою. Одного дня, помітив Тарас, що в степу збираються більші татарські купи. Вони роз'їжджались в різні сторони, то знову збиралися разом, і з усіх боків під'їжджали до валів. Тарас хотів до них піти. Сподівався, що вони за гроші або шляхом обміну постачати їм будуть поживо, продадуть м'яса, але турок не пустив його. «Дивуйся тобі, Тарасе, що ти такий легковажний. Хіба тебе ще не навчило, на що ти голодранці можуть зважитися?» І треба тобі знати, що це не кримці, а ногайці, найбільші розбишаки з усіх. Я тебе не пущу, та ще людям скажу, щоб тебе не пустили. Я хочу дізнатися, чого їм треба. Та це шпиги. Закладуся, що вони за день-два оточать нас і почнуть підлізати. Та хай би вже почали, мої гармати вже готові. Справді Турок поставив гармати на валу і налаштував їх кулями. Ці татарські рухи непокоїли бранців, зупиняли їх роботу. Треба було за кожним зближенням кидати роботу, хапатись за зброю. А їм так пильно було приготувати чайки і поплести вверх Дніпром до Запорозької Січі. Деякі піддавали думку, щоб покинути все, що тут було, сісти на ті чайки, що вже були готові, і поплести. Але Тараси слухати такого не хотів. Він мусить усе забрати і повести запорожцям гостинця здобутого в турків. «Знай, Тарасе, що якби ці собаки нас здобули, то ви всі підете в сирівці, а мене за те, що я муслем пристав до вас, зарубають на місці. Чого ж мали б нас здобути? На нашу Тарасівку не такі ватаги кримців наступали, та нічого нам не зробили. Бо Тарасівка не була, певне, таким курячим гніздом, як ця наша фортеця. Я не того боюся». А того, щоб нашим людям не надокучило, вони перестануть нас слухати і, взявши готові чайки, попливуть у ночі, а нас залишать на поталу цих розбишак. То різноманітний народ і непевний. Я їм не довіряю. Нас, українців, тут небагато. Решта, бо знах, хто вони. А степовики щоднини під'їжджали підвал на віддаль мушкетного вистрілу. Тарас став на найвищу землянку, приклав кулак до губи і заговорив. «Чого ви, люди, хочете від нас?» «Постривай, Тарасе!» – гукнув Торок. «У мене є до того інший інструмент». Він пішов до землянки, де були поскладені корабельні причандали, і виніс довгу трубу з одного кінця атовшу і передав Тарасові. Це була корабельна труба, котрою на морі кораблі між собою розмовляють. Тарас заговорив тепер голосніше, і татари почули. Зараз один татарин під'їхав ближче до валів, і гукнув через кулак. Віддайте нам, що маєте, і йдіть собі геть відцяля. Прийдіть та візьміть собі самі, коли зможете, відповів їм Тарас. Татари від'їхали і того дня вже не показувалися. Але треба було потім подвоїти пильність, бо турок запевняв, що вони певно прийдуть. І справді, на другий день уранці побачили з обозу великі хмари татар. Вони з'їздилися з усіх сторін, Розмістилися півмісяцем і почали наближатися. В обузі всі покинули роботу і стали на валах. Було тридцять мушкетників. Решта ставала з шаблями, бардишами, а то й дрючками. Татари почали під'їжджати, далі заревли бойовим окликом. «Аллах! Аллах!» і пустилися галопом. Заревли гармати, і дві великі залізні кулі впали в юрбу татар, що наступали. Єрба замішалася, постали широкі борозни, та вони вмить злилися знову, татари гнались уперед. І поки знову налаштовано гармати, татари наблизилися на віддаль мушкетного вистрілу. Пішли в рух мушкети, та їх було небагато, і вони не могли спинити наступу. Гармати почали стріляти дробом, татари знову замішалися та не спинилися. Вони познімали з плечей луки, і сипнули на обложених цілу хмару стріл. Стріли падали на вали та всередину табору. Татари спинилися над самим ровом. Дехто перескочив рів і дерся на вал. Того спихали бердишами та дріжками в рів. Турок кермував гарматою дуже зручно, стріляв в найгустішу купу. Татари почали злазити з гоней, скакали в рів дерлися на вал, на котрому не було частоколу. Бранці, бачачи свою загибель, Боронилися леви, били, рубали сокирами та шаблями. Тарас літав з окривавленою шаблею з одного місця в друге, де була найбільша потреба, де був найбільший наступ. Настала така страшна рукопашна, що описати годі.